Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa draga braćo i poštovane sestre. Danas se nalazimo u 22. epizodi serijala Kako ćeš postupiti ostalo nam je mislim da je o šest ili sedam epizoda i onda ćemo odraditi do kraja ovo poglavje e, o namazu, a nakon toga imamo poglavje o zaboravu u namazu, odnosno poglavje o sehvi seđdi i propisima vezanih za sehvi seđdu i različitim situacijama koje se mogu desiti kad čovjek nešto zabori u namazu uglavnom danas e, imamo vrlo jednu interesantnu temu, naime radi se o situaciji kad e, kako će znači, postupiti klanjač koji odjednom nije sposoban stajati u namazu ili klanjač koji počne klanjati u sjedećem položaju zbog svoje nemogućnosti stajanja, pa nakon toga bude u mogućnosti da stane. Pošto je ova fetva uh, koju je šejh uh, Muhammed Salih al-Munajjid uh, napisao, malo je teška za prevesti, to je ovaj govor Ibn Kudamel jer Magdisi je malo je težak za prevesti u naš jezik, um, a ja inače onaj citate pokušavam prevesti, koliko toliko doslovno i <clears throat> bukvalno. Ja ću malo ispričat ću znači, šta je Ibn Kudamel Maktis i rekao. Znači on kaže faktički recimo kad čovjek je bolestan i on sada klanja i e, znači on već odmah na početku svoga namaza nije u stanu da uradi određene, određene radne u namazu. Kao što je recimo stajanje, kao što je ruku, kao što je sećda, kao što je sjedenje i slično. Pa nakon toga on dobije tu mogućnost da to uradi, on kaže neka uradi neka uradi i neka svoj namaz, nastavi klanajući na takav način. A isto važi, kaže, u Ahakeza, leukane kadiran, kaže, kaže, kaže, tako isto važi za osobu koja je u na početku namaza da uradi sve, sve radnje u namazu, pa nakon toga postane, znači, izgubi tu mogućnost. Bilo to zbog umora, zbog bolesti, zbog... Allah najbolji zna zbog čega, kaže ta osoba onda će završiti svoj namaz, to je svoj namaz će otkrenati do kraja prema svome stanju. Znači, shodno, znači, svome stanju kojeg ima. Znači, ako ne može više čovjek, recimo, da stoji, on će znači, otkrenati svoj namaz do kraja, sjedeći. I tako dalje. E, šta je dokazavo kaže šejh e, Muhammed Salih al-Munajid, hafizahullahu ta'ala? Kaže, dokazavo ovo jeste hadis od Imrona ibn Huseyna radijallahu anhu, kojeg je ovdje zabiljež imam Buharija u kojem on kaže da je imao uh, belasir to jest uh, hemeruide. znači imao je tu bolest pa je došao poslaniku aleksaratu as selam i pitao ga kako će claneti pa mu je alao poslanik aleksaratu as selam znači rekao kaže soli qaimen kaže kaňaj stojeći kaže fa in lamata stetiy Kaže, pa ako to nisi u mogućnosti, fe eden, onda znači klanjaj sjedeći. Fe in lem stetje, pa ako i to nisi u mogućnosti, kaže fe ala bin, onda klanjaj ležeći na boku. I to je uh, faktički znači današnja fetva, odnosno današnja onaj, epizoda, serijala. Molimo Lada Suprana Hvotala da se svi koristimo od ovoga što sam rekao. Ostalo mi je još nekoliko ovih knjiga, dizajn ruku u namazu, prije i poslije rukua, uh, autora Imam Buharija, Rahimehullahu Teala, vrlo dobro njegovo djelo. Uh, jedan primjerak je 5 euri, dok uh, ako naručite više od 10 primjeraka, onda cijena padne na 3 eure na primjerak. Um, sav uh, iznos znači, kojeg dobijemo iz prodaje ovog dijela ide za dane davidske projekte, uh, islamske projekte u Sloveniji, tako da ukoliko želite ovu knjigu, javite mi to na ove ovde kontakte, na jedan od ovih kontakata, molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi, eseramu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, potijelite ovaj video dalje da se drugi muslimani okoriste.